роздерла хижа зграя хвостатих рептилій. Тут таки плем'я обрало нового керівника, і ним став, може, й не найрозумніший, навіть трохи дурнуватий, проте найдужчий чолов'яга на прізвисько Слон. Слон одразу ж оголосив, що оскільки шляху вперед немає, потрібно повертатися назад. «Ідея, заповідана предками, правильна», От тільки у племені забракло волі її здійснити, бо його проводері виявлялися суцільно дурнями, мерзотниками і зрадниками. Від сьогоднішнього дня все буде інакше. І плем'я нарешті досягне своєї мети. Дружні крики підтримки збадьорили проводеря слона, і він почав влаштувати людей у похід. Слоновий рід поставили на чолі колони а попередній авангард, який складався з роду Хірта, запхали у самий хвіст. Тоді ж посмертно реабілітували старого сліпого проводиря, хоча його рід залишився на своєму попередньому місці, недалеко від хвоста. Плем'я знову розтяглося довгою нерівною чередою з дітьми, старими, мулами, козами, псами. Начальницькі ноші всі потопили в болоті. Вирішили дотримуватися принципу братерства та рівності. Усім без винятку йти пішки. Слон йшов попереду і визначав напрямок, який вбачав за місцем сонця на небосхилі. Де воно було, туди й треба було прямувати. Слон сказав, що сонце не обдурить. Це було просто і зрозуміло. Кожен міг у будь-який час проконтролювати напрямок руху. Всі дуже сподівалися на успіх. Вони довго та вперто йшли уперед і за певний час натрапили на вже знайоме кам'янисте плато з колючим кущовинням, кактусами і жорствою під ногами. Утім, це місце упізнали не всі, але найстарші. Бо ті, котрі народилися пізніше, тут не були і нічого не пізнавали. Вони тільки раділи новим враженням. Старші ж, Лише хитали головами і мовчали. Висловлювати свої міркування вони вже давно відучилися. Потім почалися піски, а за ними бархани. Іти робилося все важче. Спека ставала просто нестерпною. Але всі мовчали. Вони знали одне – треба йти. Потім спеку поступово змінила холоднеча а за нею почався вже й мороз. Змучені люди все частіше згадували, як тепло було біля рідного багнистого болота, хоча б з крокодилами. А крокодили ж усіх навряд чи поїдять. І тоді якогось ранку, коли замерзло кілька немовлят, натовп розлючених жінок убив проводиря слона. Замість нього обрали голосисту жінку на ім'я Ах, вона й повела плем'я, звичайно ж, назад, через ті самі бархани, піски, кам'янисте плато, до болота, крокодилів і щурів, яких стало ще більше. Нове покоління, у котре переконалося, що там жити неможливо і треба кудись іти, за проведеря обрали молодого хлопця, який мало що знав і ще менше пам'ятав. Він і повів плем'я попереднім маршрутом через плато й пустелю до Холоднечі. Все повторювалось, як і раніше. Змінювалися тільки проводирі. З того часу плем'я так і ходить, із з кінця у кінець. Піти іншим шляхом воно не може, бо не знає куди. А це вже закріпився у генетичній пам'яті поколінь. Досвід невдач і страждань не означає нічого, бо кожне покоління все починає спочатку. Носороги йдуть. Плем'я давно втратило незалежність, платило велику данину і почувалося нещасним. Гнобили плем'я огидні й могутні люди-носороги. Вони не знали ні Бога, ні моралі, і безжально ставилися до кожного, хто не був носорогом. Зрештою, коли й був, ставились так само.